Душа наповнена лише тобою, І як в дитинстві віриться в дива, Я обнімаюсь радісно з журбою, Бо без журби любові не бува.